Ara portem un convidat, portem un convidat, i portem un convidat que fa una música diferent. Per si no ho sabíeu, fa un parell de temporades el Club de la Fenista Indiscreta es va produir un fenomen pràcticament espontani, solidari, fanàtic al voltant de la figura del músic Pau Ballver del Pau que és el compositor de la banda sonora de la pel·lícula Zulo, de Carlos Martín Ferrera, fins al punt que encara no havíem vist la pel·lícula i no paraven de ploure'ns missatges i comunicats i comentaris i preguntes sobre ell mateix i sobre aquest treball. Total, que el vam acabar convertint en una mena de convidat permanent del club, Bé, diguem un membre d'honor, no?, per entendre'ns. Pau Ballbé, hola, bona nit, company. Bona nit. Crec que ja torneu a treballar junts amb el Carlos Martín Ferrera, o com a mínim esteu preparant alguna coseta, no?, Sí, sí, sí, estic ara en fase de llegir-me el guió de la següent i, bueno, això et pinta, pinta molt bé. El cas és que, a més a més, acabes de treure, o surt, o té una certa distribució, la banda sonora de Zulo en CD, finalment, després de tot aquest temps, cosa que suposo que t'has autoproduït tu o, o, o no ha estat fàcil, no? Però que que no, ha, ha... no ha estat senzill fàcil, no, no, clar, perquè, clar. bueno, tots sabem que com està el mercat discogràfic i més el tema de bandes sonores encara és ben menys i ens ha costat molt, però bueno, al final amb, amb, entre Caindústries i la pròpia Disco Volo Films, que és la, la, la productora de la pel·lícula, han fet l'esforç de fer res, 500 còpies testimonials però per deixar una mica constància del disc, no? Va, es podran trobar en algun lloc, dic jo Sí, estan a l'AFNAC i a les botigues sí, sí. però clar, n'hi ha 500 es, es volaran, <laughs> diguéssim <'n. laughs> Serà un èxit total, o sigui haureu, haureu de fer segona edició, suposo i espero eh? Esperem-ho, esperem Si tinc ben entès en realitat, tota la música de, de tot el que fas, de la fas o pràcticament, no? És a dir, eh, tu fas el piano, la guitarra, el baix, la bateria, la veu, eh, la programació, etc etcètera. etcètera. Eh, sí, això m'ho confio... Sóc és, és com el Vàngelis, per entendre'ns, no? Sí, bueno, una mica diferent, però sí, sí, tinc un estudi a casa i més o menys m'ho toco tot. Bé, bueno, no ens entenguem malament, eh? M'ho toco I, tot, eh? Bueno, ho gravem tot allà i sí, ho faig, faig de tècnic, faig de músic i faig una mica de, de tot plegat. Surt més barato i també no has de donar contes a ningú, és, és més còmode. Escolta, eh, l'efecte d'haver estudiat producció i postproducció d'àudio també, suposo que ha estat essencial per tot plegat, no? Clar, perquè a més a més també, abans potser no tant, però ara el, el so i com sonen les coses també és, és una part molt clau del de resultat musical. No és mateix tenir una guitarra seca i un baix que pues, passar-ho per milions de coses i fer que soni amb una textura que se digui amb, amb els filtres de les imatges, no? igual que passar amb la, amb, la, amb la vessant de les imatges, que no és el mateix la imatge seca que, no, que amb totes les coses que se li pot fer. No? I ara crec que és un, un, un nou element a tenir en compte i amb el que jugar, no? amb el que donar més, més explosivitat a la música. Home, hauries d'acabar treballant tot el so de la pel·lícula per la qual treballes, no? perquè a vegades Eh, els sons de la pel·lícula i la banda sonora acaben eh, barrejant-se i influint-se mútuament, eh? Exacte, i a més a més m'agrada molt a mi aquestes coses. El que passa és que tenim un, un, bon, un bon responsable d'aquesta àrea i ens tenem molt bé. I sí, també tenim menys feina cada un. I la nova pel·li del Carlos Martín serà també inquietant i acollonidora, per entendre'ns? A veure, és que n'hi ha, ha dues en, en procés, jo no, sé, jo no sé el que puc dir o que no puc dir, eh? A tu te volguis? N'hi ha, ha dues en, en procés, una que és més, més amb més de llum, per entendre'ns, i més tranquil·leta, i l'altra, que segurament serà la que fem primer, que és més un thriller també, el que passa és que s'allunya una mica d'això, uh -huh. de lo de solo. Però bueno, no, no, no m'atreveixo a dir més, per si cas. Val, val. Tu ves pensant, tu ves pensant en solucions musicals i mentrestant deixen que et, que et digui una cosa, felicitats, perquè ara us ho han donat eh, un premi que també et toca a tu, en certa manera, perquè el premi de cultura de la Generalitat, el millor audiovisual, el millor treball audiovisual de la temporada ha estat per una mà de contes a TV3 i en aquí tu has tingut uh -huh. una participació, no? Sí, jo ser la banda sonora de, de cinc dels capítols, no sé en aquesta temporada quants capítols hi havia, però cinc d'ells a la banda sonora la vaig i, i em va encantar perquè és un és un projecte diferent, no? I a més a més crec que és una aposta perquè les coses que es fan per nens també es facin amb una mica de cara ulls que a vegades sembla que les coses que són per nens es poden fer de qualsevol manera i crec que és una aposta molt molt, molt didàctica i molt, molt diferent, no? Molt, molt creativa i crec que ho fan amb un acabat molt, molt fi i això de treballar amb nens i treballar amb, amb els instruments de nens i vaig incorporar nens en la gravació i això està, va ser una passada i ho vaig passar molt bé bueno, doncs com és un premi el millor audiovisual per la part d'àudio com a mínim escolta, mm. benvingut sigui tu un reconeixement i ara vull mm. que em confirmis una cosa tu tocaves la bateria als 3 anys? Sí. sí, sí, abans i tot i de fet, eh, bueno, no me'n recordo jo, abans eh? i tot? a la panxa de la mare, noi no, no. no però es que jo els 10 mesos abans de, abans de caminar i tot el, els vaig sorprendre picant ritmes del gerant de, de, de, del pi, xorrades aquestes, però veu que ho feia superbé, i llavors ja em començar a, a, a, donar, a educar per entendre'ns, tot una família de músics, i el motiu ja tenia una bateria, i si sí, sí, l'acabaig d'arribar als pedals ja ja fot jo. I, i això de que vas gravar els teus propis discos abans de ser major d'edat, directament, ja, eh, sí. vull dir que, que estaves una mica predestinat, no?, Bueno, jo m'ho passava molt bé, vaig estudiar des de jove, als 4 o 5 vam començar a fer classes, després vaig anar al conservatori, vaig fer música de jazz, i als, als 10 anys vaig començar a tocar en, així en grups xungos, però clar, al cap, de, al cap de 5 anys de tocar en grups xungos, però pues, algú va, va sortir bé, sempre tocava gent més gran, clar, evidentment, i als 15 anys vam fer un disco, que jo era la bateria i era, era música de supercanyera, així, o molt jove, evidentment, però sí, sí, va, va ser divertit, vam fer giros i tot, i també tal. Incluso una vegada, recordo, que eh, quan vam anar a tocar a la sala doncs, estava ple de públic i tal i a mi el de, la, el de la sala no em deixava entrar perquè tenia 15 anys i deia, hòstia, sóc jo el que toco, tio Escolta uh, Què és l'ofi i lletgisme? Ah, veig, veig que estàs informat, eh? Que, jo no tant ah. perquè no sé ben bé com interpretar-ho A veure, el lletgisme és, és una cosa que hem fet ara per aquest últim any Jo com a Pau Allbé faig música així més melancòlica i això però em va sortir després de fer la banda sonora de Zulo precisament de fer un disc sí desenfadat i amb català i amb la conya així catalana i fer, fer el filipolles una mica, no? I vaig fer un disc així totalment desenfadat així per mi a casa meva però va agradar i van anar sortir i al final doncs, vam crear l'Astenis Lau Verdez que és un alter ego que el que promou és el lleixisme i les coses lletges i la passió per el, per el ridiculisme i, bé, bueno, és una mica una conya, no? I suposo que el de l'Ofi que et refereixes és al nou projecte en aquesta ets amb Maria Coma, que bé, bueno, fem música petita i l'Ofi és una mica, s'entendria com el concepte de mal gravat, una mica mal de cintes de cadet, una mica, tot que se'ns en va una mica la, la mà ho fem una mica més bé del que tocaria. Però bé, bueno, traiem el disc aquest setembre i és un disc de descarrega lliure i gratis per internet i bé, bueno, projectes que vaig fer no, i a de tot et fas pàgines web, portades de discos pintes i no sé quantes coses més És eh? definitiva senyores i senyors, el Pau Bellbé que teniu aquí enmig de tots vosaltres aquesta nit és una autèntica eh, d'esa cali, d'aquelles de vuit braços que es passegen pel món de la mitomania i mitologia jo no? només em queda demanar-te si el títol d'un que de tan llest és tonto i un de que tan tonto és llest és teu també, o tu sí, te'l -te sí. va inspirar algú no, no, és que amb això del projecte aquest de lleixisme i que és un humor una mica absurd i solidarista vaig dir, per un títol que sigui, que sigui impactant. Si realment el, el fet d'aquest de, tipus d'humor i això a vegades fa que la gent com més culte més, més no? i més cultivada i més així, és la gent a la que li costa més entendre aquestes coses i entendre que fer el burro és una cosa super sana i super divertida. No? I a vegades els més llestos acaben sent els més tontos i al revés. I vaig dir, mira, em, em, va, em va fer temida. Doncs escolta, Pau, jo crec que a diferència dels altres dies que el convidat el convido a prendre una copa i escoltar una peça musical junts, després de tot el que ens has explicat, a mi el que em convé ara és que em facis una demostració en directe d'alguna de... peça musical teva, d'alguna cançó, d'alguna cosa que vulguis que escoltem, dels... per exemple de l'Esterislau Bardet, i que t'ocurris perquè la gent t'acabi per descobrir o com a mínim, per, com a mínim eh, per descobrir exactament quin tipus de música fas o sigui que tu mateix tria i remena i ens fas el que vulguis a veure jo crec que potser no entendran ben bé la música que faig jo perquè les l'Espanis Lloberdes és la cosa més rara que he fet a la vida i no té massa a veure el que faig però és amb el que estic ara i estic fent la gira i crec que sí que és divertit i s'ha d'entendre des d'un punt de vista de, de conya, vull dir que el que sentiran la música és un troc comercial el fet expressament i la lletres és una llista d'insults no? però jo crec que per la cançó per fer país insultem en català, que és una mica una crítica de, de la política lingüística extrema doncs seria un bon exemple doncs per fer país insultem en català, clar que sí escolta, senyores i senyors bona nit Pau bona un, nit. un, dos 3, amb tots vostès Estanislau Bardet Lledra <fixi> mal